Ola, bons días. Estamos aquí con Alex Antelo, que é o fundador e sistor da empresa Proyecto Bolulú que leva con nos doce anos facendo de promoción da lectura no Concello de Arteixo con alumnado de infantil eh, educación infantil, educación primaria isto eh, por as mañáns pero tamén uh -huh. con outros tipo de actividades donde aparecen pues, máis xente de, de 4 a 11 anos máis os, os pais, nais, etcétera que venen con eles Un dos, dos programas máis importantes para, para nós son as, as actividades de verán e os cocicontos saudables que temos, que temos este ano tamén, en o mes de abril. Pero a máis longa delas é a educación a, a promoción da lectura en educación primária. E, queríamos preguntarle aquí a Álex, despós destes 12 anos, das actividades que realizas nosas bibliotecas, podrías elegir alguna como máis orientable de entre todas as que nomeei. Sí, sí, bueno, o podía todos eh, a verdade é que para nos é un placer levar tantos anos no Concello de Arteixo tratando de promocionar a lectura, pero sen dúbida creo que a, a actividade que máis eh, a, o que máis cariño lle temos é a, a dinamización de primaria e de infantil, no? É unha actividade que comezou pois alá polo ano 2000, 2008 é o que tratamos nela é facilitar a toda a comunidade educativa e, e os rapaces e as rapazas de, de todos as, as, a capacidade que ten a biblioteca e que poidan vir a biblioteca se xan capaces de, de utilizarla de forma autónoma de todo efeito pois, de unha forma lúdica e, e, e basada no, no xogo non a importancia que, que, que ten que tenga a, a biblioteca ou toda a reda da biblioteca do Concello de Arteixo pois queremos transmitila a, a todos os rapaces e rapazas para para que saiban que eses recursos pues, están a súa disposición. ¿no? Si, sí, xa casi a, os rapaces que, que entraban nas primeras actividades de, de educación primaria, oxe casi teñen ou incluso están por, por riba dos 20 anos. Outros empezan pues, eso, con 12, 11, entonces, ¿ve des alguna diferencia ou interés entre os lectores de antes e os lectores de agora vos os rapaces van. De... A ver, non sei sé si se que vemos esa evolución, non, porque eh, é verdade é o, que, é o que distino, que que hai rapaces e rapazas que levan con nós pois pues, toda a súa educación infantil e primaria, non? incluso pois pues, xa estarán ou ¿no? traballando ou, ou ao no mundo laboral, non? Pero pero bueno, si sí que é verdade que hai unha, unha evolución, non, ao tema da tecnoloxía e todos os avances tecnolóxicos, pero pois, se que moitas veces esa tecnoloxía, pois, este un pouquinho máis priorizada sobre sobre a lectura tradicional cos libros en papel, non? Pero pero para nos eh, esa evolución da, da, da rapazada, pois, eh, é moi importante, non? Ver como, como dende os tres anos pois pasan por distintas fases cos nosos proxectos e que asimilan eses conceptos que os poden utilizar no futuro para non ser un orgullo, non? Si, sí, bueno, nos contamos, o, o sea, temos, temos este notificado, como que o certificado esta esta evolución como consecuencia destas de programacións e destas actividades, porque crece crecido o número de préstamos, o número de usuarios, a xente pregunta máis pola biblioteca, están máis implicados, incluso con as novas tecnologías nos temos un unha unha relación bastante máis intensa coa xente, non? Entonces, no xe, no sentido da lectura Como, como vedes voss a evolución desto de, de rapaz de, se nota moito a tecnoloxía nova de a ver, eso tamén creemos que depende tamén do, dos estímulos que reciban na casa non evidentemente a biblioteca é un lugar que, que provoca ese tipo de, de estímulos pero na casa tamén eh, teñen que facer un, un, unha labor de promoción da lectura con ese, co, co, co clasicismo, non? Cos, cos libros en papel de toda a vida é verdade que, que os libros que nos tiñamos cando éramos rapaces, pois non son os mesmos que, que hai agora non? agora hai moitísimas máis tendencias sí, de feito, nos notamos que nos colexios siguen pedindo os, os, os libros clásicos os clásicos, Celeste, os Finlank, clásicos. Shorty, o, sí. en fin Eh, todos estos libros que son pues, de, de siempre ¿no? que los leímos todos hay 20 años, 30 años hasta 40 años, no qué sé Sí, que nos o que tamén eh, queremos é eh, que non se perda toda esa tradición, no? que non se perda pois eh, os libros infantis clásicos, eh, eh, xa non tan clásicos como os que ti comentas, senón pois todos os, eh, os temas pois o coelliño branco, a Toupiña, a, a ratiña presumida, todas estas historias que se contaron durante toda a vida e que nese papel pois todavía eh, é amaxo de papel en contraposición co, coa tecnoloxía, na no? tecnoloxía Está moi ben, pero eu son máis partidario do papel sempre Si, sí, bueno, xa, a pregunta, xa contestase A unha pregunta que tiña por aí ah, xa, vale, adiante, O papel, bien. o libro electrónico Entonces Entón, xa eh, De feito, aquí nos temos cinco eh, Lectores de libros electrónicos Os prestamos a xente ao principio moi ben, tuvo un tirón E agora está bastante estancado es decir, A xente m, pide moito papel sigue pedindo papel. E o libro electrónico moi pouca xente Eso o deixo aí Sin, uh -huh. sin, sin máis, non? Pois xa, xa como, como colofón, pois eh, aquí sodes unha referencia no Concello. Moitísimas gracias. Eh, entón xa, claro que sí, por tanto tempo e tanto éxito, pois pues, por algo é, non? Entón as ideas eh, de, de novas, tedes unha pregun pregunta así moi vital, pero eh, se si tedes alguna, alguna idea de nova de promoción da lectura... Hombre, a ver, eh, as ideas eh, sí si que se emprendamos pois, intentando mergullar cousas así innovadoras eh, pero bueno, sí si que durante todo este traxecto que levamos aquí sí si que se, se deron diferentes pasos para, para plantexar cousas eh, diferentes, ¿no? Comezamos coa dinamización a lectura, logo se introduxeron eh, eh, o tema dos cocicontos que era unha novidade, como facer cociña na biblioteca, ¿no? E, elevamos eh, todos estes anos pois, facendo estas cousas pois, bueno, sempre coa apoio da, da, da, da biblioteca do Concello que a verdade que nos coida moitísimo entón, bueno sempre, sempre hai que tratar de reciclarse e, e facer cousas cousas novas probar, eh, pero bueno a verdade é que os proxectos que levamos a cabo están funcionando moi ben eh, e xa digo, nos estamos encantados Pois para, para rematar eh, nada animar a xente a que valla aos cocicontos saudables en Meicende a Bindeira Semán uh -huh. eh, na Biblioteca Central a seguinte eh, para rematar o, o mes de, de abril como tal. Moitas, moitas gracias Moitas gracias a vos sempre